E allora adesso entriamo nel vivo della trasmissione, Davide adesso ci spiega di che si tratta e chi è il nostro ospite. Buonasera a tutti, tutti e tutte, abbiamo oggi con noi Andrea Giacomelli, ingegnere ambientale. Oggi parliamo di inquinamento luminoso con lui. Buonasera, Buonasera a tutti. <ride> e, eh, questo è il ciclo di trasmissioni sulla tecnologia, strumento di resistenza o di controllo. Come sappiamo quest'anno abbiamo dato uh, un po' più enfasi a, insomma, alle vertenze territoriali, alla lotta, quindi in qualche modo anche questa lo è e si tratta quindi di, eh, di un fenomeno uh, di cui non si parla abbastanza, no Andrea, giusto? Direi di no, direi di no, diciamo rispetto, pensando a un discorso sull'ambiente, no? proprio come si sono sviluppate le politiche sull'ambiente, dove si è partiti dalla chimica, da dove si è partiti dal rumore, dove si è partiti dall'acqua, dall'aria, dalle radiazioni, no? eh, la luce fino a vent'anni fa non veniva considerata come un agente che potesse avere delle conseguenze negative. Nessuno morirà domani perché sta sotto un lampione o sotto una bajur, però no, sono venuti fuori nel tempo con gli studi. Dei, cioè, dei fenomeni che si stanno osservando che si possono controllare, che si possono mitigare però sicuramente non se ne parla abbastanza quindi ecco, una, anche in questo caso come in quegli altri che tu hai citato quindi le varie nocività Eh, chimiche, elettromagnetiche, ambientali in senso lato, anche in questo caso qui purtroppo è il, è il tipo di modello di, di sviluppo che ci ha portato a questo eh, anche se ultimamente forse con uh, l'introduzione dei led si sta facendo qualcosa. Ma allora i led sicuramente sono un'innovazione un innovazione relativa ormai non 30 anni ma 20 che ci sono ci sono e permettono di risparmiare un sacco di energia, di bolletta della luce, si parla anche di minimo del 50, si arriva magari all'80% in prove di laboratorio e da questo punto di vista si vede spesso anche a livello di comunicazioni si parla di luce eco-friendly, no? perché è amica dell'ambiente, quello che non si sa, proprio per ignoranza, perché è poco che si osserva questo, è che certi tipi di luce... Non, magari sono energy friendly perché ti fanno risparmiare sulla bolletta ma non sono necessariamente eco friendly perché possono avere un impatto comunque sull'ambiente, in campo ecologico della salute umana e così via un caso che mi è rimasto particolarmente impresso eh, in Polonia hanno, questo l'ho letto per vedere anche la dinamica da una mailing list che parla di mobilità dolce, di queste cose dice ah sapete che bello, in Polonia hanno fatto una pista ciclabile fatta con un materiale innovativo non di led, però di un materiale cioè questo materiale assorbe la radiazione solare di giorno e di notte si illumina e quindi non servono i lampioni sulla pista ciclabile e di notte questa pista si illumina di blu cioè questa è una cosa eco-friendly io ho, ho contattato la ditta tedesca che ha fatto questa cosa e ho detto posso contattare i progettisti perché Perché l'avete fatta blu? Dice perché in questa regione ci sono molti laghi, in blu, dico sì ma i laghi sono blu di giorno, di notte, sarebbero neri. E comunque la questione è che la luce blu dà fastidio a tutta la fauna notturna, cioè proprio crea disturbo. Quindi se tu metti una striscia blu accesa in mezzo alla campagna crei un disturbo i cui effetti si stanno studiando, ma crea un disturbo a questo tipo di sistema, per esempio certo ma non tutti i led comunque hanno questa caratteristica no no i led diciamo per classificarli bene si entra un po' nel complesso ci vogliono i luminotecnici ma un parametro semplice che trovate anche quando andate a comprare una lampadina è la temperatura di colore quindi la temperatura di colore se la marca che la vende è diciamo un po' precisa vi metterà un numero 3000k kelvin o 4.000 o 6500 più alto questo numero più alta la temperatura di colore più la luce Per paradosso si dice è fredda, cioè questo bianco molto vivo, mentre la luce calda tende al giallo. I led a temperatura di colore alta hanno più componenti di luce blu e quindi hanno maggiori effetti dal punto di vista ecologico, sulla produzione di melatonina e quant'altro. Ecco Cosa provoca questa esagerazione? Eh, diciamo di luce e, e per esempio facciamo anche un paragone tra tra l'Italia e altri paesi europei eh, comunque paragonabili all'Italia come come economia. Sì beh la luce chiaramente come dire l'illuminazione artificiale no? Da che è partita nell'ottocento prima gas poi varie tutte le tecnologie prima con le candele chiaramente è stata una rivoluzione perché ha svincolato le comunità dal da, dalla notte, no? quindi si poteva lavorare chiaramente sempre con criteri giusti, però consentiva di usare gli orari in modo più flessibile. Questa cosa che all'inizio era e uno, due la sicurezza, perché se te no? c'erano fenomeni particolari, uno illuminava dei posti in cui voleva essere protetto. Questa cosa, eh, così come l'acqua, così come tutte le cose che usiamo facili, schiacciando un bottone, ha no? un costo, ce ne siamo scordati, quindi si tende a illuminare storicamente molto più di quanto è necessario per certi utilizzi ora esistono normative tecniche stabilite a livello mondiale comitati che fanno tutte le norme che danno grosso modo dei numeri di riferimento no? cioè, se tu hai un parco, se hai un giardino se hai una strada secondaria se hai un'arteria principale la Cristoforo Colombo piuttosto che via dei voci per dire, ti dice metti tot luce queste tabelle chi le fa? No, qualcuno però Scopri poi che in Europa esistono ad esempio città in cui si illumina anche meno di, dei minimi indicati da queste norme e non ci sono necessariamente più incidenti stradali perché non si vedeva o più episodi criminosi. E L'Italia in questo spicca, brilla per essere una delle nazioni in cui abbiamo più uh, luce proprio potenza installata per illuminare e eh, oltretutto non essendo una nazione particolarmente ricca di energie, sì, sulle rinnovabili ormai l'Italia è quasi un 40%, quindi si sta lavorando, però abbiamo sempre una dipendenza dalle fonti fossili che se le metti in dei lampioni in cui poi sono direzionati, per cui metà della luce va verso l'alto, la luce verso l'alto non serve né a parcheggiare meglio, né a non inciampare, né a valorizzare un monumento, quindi è luce sprecata che andando verso l'alto crea inquinamento luminoso e questo avviene su tutto il territorio nazionale ci sono zone più allora, immagino ci si siano zone più antropizzate di fatto, di fatto pur essendo appunto cioè tutta la pianura padana tutti i grossi centri urbani Roma, Napoli eh, la pianura toscana diciamo Firenze, Pisa Livorno sono tutte zone molto contaminate usiamo questa espressione molto impattate da questa luce eh, per, dire, per spiegare rapidamente gli effetti che può avere Diciamo, i primi ad accorgersene sono stati gli astrofili o gli astronomi perché esistevano degli osservatori quelli antichi dove pian piano che le luci crescevano dicono qua vediamo peggio le... o il... facciamo peggio il nostro lavoro di astronomi andiamo in Cile e quindi sono successi questi fenomeni gli astrofili che non sono astronomi magari anzi, anche loro magari devono tenere conto di queste dinamiche quindi e però forse solo questo come dire hai creato un disagio tra virgolette a una comunità piccola ci sono poi tutti gli impatti su le rotte di migrazione degli uccelli, le tartarughe marine che non sanno dove andare perché dovrebbero andare verso il mare vedendo la luminosità dell'orizzonte e possono fare confusione, piuttosto che tanti altri effetti su insetti. Quindi ci sono tutti questi aspetti che, eh, dicevo, nessuno morirà domani o nessuna specie si estinguerà perché è stata sotto un lampione, però alterano comunque una dinamica naturale di un sistema esatto, ecco Andrea ci ha portato una, una cartina dell'Italia eh, che insomma raffigura con diversi colori i vari punti dove c'è ci, più disturbo luminoso più inquinamento luminoso di altri ha già citato insomma quelli più caldi poi via via ci sono zone eh, me, meno illuminate sì, di questo, notte quali sono quello, quelle allora, più quello che è curioso osservare è che tutti i, diciamo, tutti i picchi, quindi tutta la catena appenninica la dorsale e le alpi sono chiaramente buie, si vede bene la Via Lattea, occhio nudo come si dice, però hanno il problema di essere illuminate dalle pianure, quindi le, magari in Val d'Aosta c'era uno star party storico, ritrovo di astrofili per osservare le stelle, negli anni dicono ma ora è un po' diverso perché la, tutta la pianura padana butta luce. Quello che risultano essere le zone buie a oggi in Italia, molto buie, quindi dove si vedono molto bene le stelle sono la Sardegna vince cioè, come superficie e come intensità perché se vai sul Genargento o Rosei queste zone chiaramente poi c'è in Sicilia c'è una discreta zona intorno ai Nebrodi poi abbiamo Calabria Basilicata il Pollino Spromonte lì e poi curiosamente cioè, no, tutta la parte eh, di bassa Toscana diciamo per intendersi una linea un po' eh, sotto San Gimignano sotto la Val di Cecina questa cosa qua andando giù la Val d'Orcia Ci, ci, si tocca un pezzo di molti Sibillini ci si entra, si sconfina poi in Umbria e poi si arriva nell'Alto Lazio questa zona è buia tutto sommato come andare in cima al Pollino o anche in Sardegna la variante interessante è che la zona collinare quindi hai una qualità del cielo a quota 5-600 metri che è come andare a 1700 in un'altra parte questo è interessante e quindi si vede la Via Lattea si vede bene, la Via laterale la poi io non sono un astrofilo non, imparo una costellazione all'anno facendo le cose di cui eh. parleremo dopo però chi, chi va in questi posti vede cose interessanti bene, facciamo una prima pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire 06 49 17 50 questo è un pezzo dei UK Subs The Revolution's Here la rivoluzione è qui torniamo in diretta. Questa è sempre entropia massima. Stiamo parlando di illuminazione. E... Abbiamo chiamato Mario Di Sola ad intervenire in trasmissione. Il presidente dell'Unione Astrofili Italiano. Italiani. Ciao Mario. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie. E quindi Mario è oltre che un avvocato anche un astrofilo ed è direttore dell'Osservatorio di Campo Catino. Vero Mario? Sì, sì dal 1987 e cosa fate in questo osservatorio? l'osservatorio non professionale diciamo più grande che c'è nel Lazio. benissimo e quindi vi siete occupati di inquinamento luminoso perché in effetti noi, sì, noi siamo stati i primi in Italia a interessarci di questo problema perché pur avendo diciamo l'accortezza di realizzare un osservatorio in montagna noi siamo a 1500 metri di altitudine quindi comunque lontani dalle luci delle città abbiamo notato che l'inquinamento luminoso si propagava eh, anche a grandi distanze e da questa osservazione che poi ha avuto tutta una serie di approfondimenti scientifici è nata l'esigenza di far sì che venisse approvata una legislazione che nel Lazio c'è da 2000 come c'è anche in tante altre regioni italiane e sulla scorta di questa legislazione che è stata approvata ed è previsto proprio dalla normativa vigente, alcuni osservatori sono stati in certo qual modo scelti e eh, autorizzati a monitorare l'inquinamento luminoso e quindi a segnalare anche le violazioni alla normativa stessa. Ecco, mh, so, sapevo che diciamo quella del Lazio era una una normativa, um, diciamo un'eccellenza in Italia eh, rispetto a questo tema, altre regioni non, non, non hanno la stessa fortuna. Sì, diciamo che la normativa del Lazio è stata anche, pur essendo una legge abbastanza rigorosa, è stata in un certo qual modo accolta diciamo in modo abbastanza positivo anche Eh, dal settore non degli astrofisi degli astronomi perché eh, su alcuni punti su alcuni aspetti è stata ri ritenuta una legge comunque ragionevole, una, le una legge che tiene anche in considerazione varie esigenze che non sono soltanto quelle del mondo degli astrofisi e degli astronomi, pur essendo una legge diciamo molto rigorosa, una legge che stabilisce insomma tutta una serie di prescrizioni che consentirebbero, allora fosse applicata in modo preciso, di ridurre l'inquinamento luminoso e anche i consumi energetici in maniera abbastanza determinata e determinante. Ecco, e cosa ci dice invece di Lazio Stellato? Oh, Lazio Stellato è un coordinamento di associazioni, di organismi a cui... Diciamo, insieme con altri amici ho fatto in modo che si dessero i Natali proprio per fare in modo di esportare un po' questa esperienza dell'osservatorio di Campogadino e di fare in modo che tutti i gruppi di astrofili e, e gli osservatori astronomici che ci sono nel Lazio ma anche le associazioni ambientaliste eh, possano diventare soggetti promotori del rispetto della diffusione della cultura, ovviamente dall'indicazione dell'inquinamento luminoso, ma al tempo stesso anche in certo qual modo controllori del fatto che questa normativa venga rispettata, perché purtroppo, come tutte le leggi, se non ci sono dei controlli concreti, poi alla fine è difficile che ci sia un'applicazione, un rispetto spontaneo da parte dei vari soggetti interessati alla realizzazione degli impianti di illuminazione quindi è necessario fare dei controlli ecco, voi come, come li fate, fate questi punto, controlli? È il, è il punto dolente un po' di questa legge ma sono controlli che fate direttamente voi? quindi come li, allora come noi li fate? noi come osservatorio di Campocadino abbiamo fatto dal 2000 ad oggi oltre 2500 controlli impianti che sono sparsi diciamo tra le province il grosso nella provincia di Frosinone ovviamente perché il nostro osservatorio è in provincia di Frosinone Anche su Roma abbiamo fatto le province di Roma abbiamo fatto una serie di interventi, eh, però è chiaro che il territorio è grande e quindi non è possibile eh, stendere un tappeto di controlli a maglie strette, quindi questo controllo purtroppo è stato fatto più delle volte, soprattutto fuori dalla provincia di Frosinone, a maglie più larghe. Eh, quindi con noi abbiamo la, la normativa prevede che gli osservatori tutelati dalla legge regionale possono fare delle segnalazioni agli organismi competenti che possono essere ovviamente i primologhi comuni, i comandi di polizia locale, gli uffici ambienti o anche le AR Palazzo e far sì che questi impianti che non sono a norma vengano adeguati, quindi c'è un potere di impulso, un potere di segnalazione, ma positivamente anche un potere, un, una facoltà diciamo di... Eh, rilasciare delle consulenze tecniche rigorosamente a titolo gratuito quindi non è una legge che è stata diciamo fatta per far eh, guadagnare qualche soggetto su come questi impianti vanno adeguati, quindi qualsiasi comune o anche qualsiasi soggetto privato che intenda adeguare l'impianto può rivolgersi a questi osservatori e, e chiedere in con quale modalità e con quali metodi e mezzi può uh, fare sì che l'impianto venga adeguato alla normativa quindi diminuendo sia l'inquinamento luminoso che il consumo energetico in alcuni casi questo è stato fatto e ci ha dato è stata fonte di grande soddisfazione anche perché abbiamo collaborato con enti di altissimo livello una per tutti e l'illuminazione del non d'accordo anulare che sta, facendo, che sta rifacendo in questi mesi l'ANAS con cui abbiamo collaborato per far sì che venisse rispettata in pieno la normativa e contemporaneamente anche la sicurezza sulla strada eh Mario, sono Andrea eh, mm. a livello di diffusione di Lazio e Stellato come presenza nel territorio, chiaramente Frosinone per motivi storici no? è partito da lì, Roma un po' Eh, quali sono gli altri gruppi più attivi e quali sono allora, le zone dove ospitereste invece no, che ci fosse di, più gente Il nostro sito perché anche noi facciamo parte ovviamente essendo una strada di promotori di questa organizzazione sul sito ci sono tutta una serie di riferimenti che riguardano le varie province appunto di Frosinone Latina, Viterbo e Pieti e Roma è stata divisa in settori dove ogni almeno in 4-5 quadranti e ognuno di questi quadranti ha un responsabile di settore, quindi sul sito di Lazio Stellato è possibile proprio vedere i nominativi con i indirizzi mail di queste persone e fare una segnalazione, quindi abbiamo una mail generale che è quella appunto di Lazio Stellato e, e abbiamo anche le, le singole mail dei vari responsabili di settore, diciamo non, più, non tutto non più di 10 persone, però è un primo passo per segnalare diciamo, queste violazioni che purtroppo, benché la legge sia abbastanza conosciuta e anche risalente nel tempo perché è stata approvata nel 2000, spesso soprattutto nei territori dove non ci sono i controlli è più facile trovare delle violazioni a volte veramente gradanti. Eh, voi diciamo avete oltre a segnalarle poi siete, siete anche riusciti a volte a far sanzionare queste situazioni? Ma noi siamo riusciti tantissime volte a ottenere l'adeguamento degli impianti senza nessuna sanzione, semplicemente con l'atto la, di diffida che veniva fatto dalla polizia locale, diciamo o polizia municipale o nel caso di Roma la polizia di Roma Capitale con cui abbiamo anche un buon rapporto di collaborazione e devo dare atto che nella maggior parte dei casi si sono dichiarati sensibili e anche disponibili a intervenire su questa problematica, sono fatta, fatta qualche eccezione di qualche gruppo dove abbiamo notato una certa insensibilità al problema, però insomma l'80% del, dei, dei gruppi del, di Roma Capitale collaborano in modo abbastanza convinto al rispetto di questa normativa ed è, ed è positivo. Di sanzioni ne sono state, se, se vediamo le, se consideriamo le 2.500 violazioni di sanzioni ce ne sono state forse non più del 4-5%, quindi è abbastanza positivo questo perché la stragrande maggioranza degli adeguamenti anche su impianti grossi, qui parliamo di milioni e milioni di lumen, no? di, di, di lampadine da 100 w per capirci, e la maggior parte degli adeguamenti sono stati fatti sostanzialmente in forma incruenta e questo è molto positivo. Eh, a livello di Unione Astrofili Italiani quindi cosa sta succedendo? noi allora, come Unione Astrofili Italiani essendo un organismo diciamo a carattere nazionale e non eh, con riferimento unico in un territorio ristretto, chiaramente dobbiamo tenere in conto, in debito conto due aspetti, il primo che non c'è una legge nazionale ma ci sono tutta una serie di leggi regionali che in alcuni casi eh, sono anche molto differenti tra loro Quindi dobbiamo cercare di studiare in modo approfondito quando ci si chiede di fare qualche intervento. Dall'altro, poiché in campo nazionale ci sono diversi organismi che si interessano all'inquinamento luminoso, non ci siamo con noi, c'è la, la vostra associazione, c'è la tua associazione, c'è lo buio. E, e, pochino anche qualche cosa fanno gli ambientalisti poi ci sono organismi di coordinamento territoriale per dire come è bene lo stellato quindi noi ci andiamo a interfacciare sui vari territori con organismi anche locali per fare in modo che ci sia un supporto noi abbiamo una commissione inquinamento luminoso con un responsabile ovviamente c'è un indirizzo meli c'è un, un sottosito all'interno del sito web dell'Unione Nazionale sugli italiani e, e anche in questo caso noi rilasciamo lasciamo le consulenze, i pareri eh, ogni tanto qualche astrofilo scrive per eh, chiederci come risolvere il suo problema come risolverlo e noi in genere rispondiamo anche in tempi abbastanza brevi diciamo che sono pochi gli astrofili che si rivolgono non soltanto a noi ma anche a altri organismi di tutela del cielo notturno per avere delle risposte Ecco, ci aspettavamo un impegno maggiore proprio da parte degli astrofili che sono i principali destinatari dell'applicazione di questa legge anche se queste varie leggi anche se poi questi provvedimenti in realtà comportano notevoli vantaggi anche per, il, per la comunità nazionale, le comunità locali perché migliorano la qualità del servizio che non è vero che le leggi sull'invento luminoso rendono le città buie, le rendono meglio illuminate che è diverso. Tornando a Cattino, il prossimo evento molto brevemente cosa succederà? Cosa fate per invitare la gente a vedere un cielo stellato fuori Roma? Allora, noi organizziamo delle serate osservative che vengono pubblicate ovviamente sul nostro sito web. Chiaramente non le possiamo pubblicizzare con troppo tempo d'anticipo, per il semplice fatto che anche queste visite e queste manifestazioni poi sono subordinate al tempo meteorologico, per cui bisogna poi contattare eh, l'osservatorio qualche giorno prima della manifestazione per poter eh, sapere se effettivamente poi la manifestazione si terrà l'ultimo evento che riguardava la Luna, non la Superluna ma il Moonwatch eh, dello scorso mese purtroppo non è andato bene perché proprio quel giorno eh, il tempo era nuvoloso e invece il prossimo anno festeggeremo i 30 anni di attività dell'osservatorio e quindi sarà pre è previsto tutto un calendario molto ricco, molto interessante Ci sarà la possibilità per tutti coloro che vogliono di partecipare all alle attività dell'osservatorio, non soltanto di osservazioni ma anche conferenze, presentazioni di documentari che abbiamo pre preparato proprio in questo periodo un documentario scientifico che si intitola Contatto Cosmico potranno avvicinare insomma tutta la collettività regionale, alla comunità regionale, alle attività del nostro osservatorio, ma diciamo anche più in generale, proprio alla conoscenza e alla cultura del cielo, in particolar modo per quello che ci riguarda del cielo stellato, del cielo buio se vogliamo. Grazie Mario del, del tuo intervento. Ma mh, grazie a voi. Mh, molto interessante, ora andiamo in pausa, facciamo una piccola pausa musicale eh, 06 49 17 50, il telefono per intervenire e ci risentiamo subito dopo. 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, il pezzo che avete sentito era Iena dei Suxy and the e adesso ritorniamo a parlare di luce e di buio. Ecco, ci eravamo chiesti insomma, come si collega l'illuminazione notturna, per esempio alla sicurezza, un tema classico no? che si agita sempre quando eh, si vuole... Sì, anche nel, quando ci sono episodi di cronaca nera mh, non so mh, violenze contro le donne ah è avvenuto che poi in genere avvengono in casa queste cose comunque quando avviene fuori la via è sempre buia, mal illuminata e quindi si presume che tanta illuminazione dovrebbe diminuire questi rischi, quanto c'è di vero? Eh, allora diciamo cercando di tenere una posizione per quanto possibile scientifica, noi in siamo ingegneri ingegniamoci, facciamo ci sono statistici che studiano, prendono tutti i dati degli incidenti stradali degli episodi di criminalità e stanno cercando di capire confrontandoli con la quanta luce c'è in certe città se c'è una correlazione positiva o negativa questo non si è ancora capito benissimo però non è che emergano casi in cui dove c'è meno luce ci sono più episodi questo si sta guardando, diciamo che tutte e due le parti stanno presentando studi Quello che sicuramente è vero è ah, che nel buio assoluto è difficile che ti succeda qualcosa a meno che uno non abbia un visore infrarossi cioè, se ti vuole. però la, il problema vero non è tanto della poco a tanta illuminazione ma della omogeneità dell'illuminazione e se tu hai un giardino dove a seguito di eh, proteste cose mettono luci no, a saturare che ci puoi girare i film creerai una zona molto luminosa dove sicuramente non succederà niente però la zona accanto che sarà illuminata normalmente sarà più buia una persona che passa da una zona all'altra avrà l'occhio abituato alla zona molto luminosa avrà un momento di magari un minuto dove vede meno perché te passi no, da luce a buio e magari uno ti aspetta lì accanto anziché andare a stare nel giardinetto quindi mettere tanta luce in un posto non è che ti risolve un problema su un quartiere mettere tanta luce in un giardino la questione è mettere luce che sia omogenea può anche essere bassa perché se te hai In una zona di un municipio di Roma tutta illuminata come forse Berlino che è molto meno, comunque l'occhio si abitua a vedere in quelle condizioni quindi, ecco, quindi Berlino è meno illuminata? Berlino è una delle città meno illuminate d'Europa e per, per capirci a livello anche di qualità del cielo, a 70 km da Berlino hanno fatto un parco delle stelle cioè era una zona rurale dove non c'era nulla, qualche mucca forse, però non c'era un grosso giro di, di, di economia hanno fatto un parco delle stelle con cui hanno 30.000 visitatori all'anno che vanno lì a vedere le stelle come anziché andare a Campocatino perché poi ci fa piacere se la gente va a Campocatino però in Germania essendo le luci, questo si vede anche nelle immagini degli astronauti no? che proprio si vede che la Germania la Francia, l'Austria sono le città si vedono illuminate, fuori dalle città è completamente buio se si guardano le stesse immagini dell'Italia si vede questo tappeto di luce omogenea con le città che spiccano e tutto questo sono poi euro di energia messa, stimavano 4-5 anni fa sull'illuminazione pubblica 500 milioni di euro all'anno di risparmio possibile, e poi ci sarà anche quella della luce privata perché uno l'illuminazione ce l'ha anche in casa sua e se la paga, quindi volendo potrebbe anche farsi dei conti lì o un campeggio, una struttura turistica Quindi mezzo Punto. miliardo di risparmio cioè, ci sarebbe Se io dico, non è la sanità, però No, intanto è, è una cifra. Poi la, la cosa su cui stare attenti però perché diventa facile dire risparmiamo mezzo miliardo domani, su mezzo 500 milioni sì, questo creerà delle problematiche perché c'è qualcuno che quello è un fatturato di qualcuno. E, pro, quello che stiamo anche cercando di spiegare da ingegneri ambientali è, che, cioè, è, è di studiare di programmare degli interventi e oltre a programmare gli interventi, di, cioè tra gli interventi non solo cambiare le luci ma anche fare un'attività di sensibilizzazione, si diceva all'inizio questa è una cosa di cui si parla ancora poco e quindi noi proprio per questo iniziamo io, otto anni fa a trattare questo tema, io prima mi occupavo di bonifiche, di reti tecnologiche di altro, con le mappe ma eh, questa cosa mi toccò perché essendo di origini i miei sono appunto di origini delle colline maremmane e quindi notai questa particolarità della zona, dice cosa possiamo fare in una zona che non è disagiatissima, però se tu esci dalla costa, vai verso l'entroterra della Maremma, come quello laziale, si potrebbe fare qualcosina in più per queste zone, per starci un po' meglio e uno dei modi non è la svolta, però sicuramente ti aggiunge una qualificazione del territorio e dire qua si vedono bene le stelle non solo per gli astrofili, tu puoi fare escursioni notturna dove vedrai fauna notturna che non vedi se hai anche solo la luna piena perché ci sono specie di ragni fluorescenti ci sono delle cose, no? che puoi vedere in quelle condizioni lì se vai in una zona dove c'è un chiarore di fondo non li vedi e quindi abbiamo iniziato un progetto che chiamiamo buiometria partecipativa che consiste nel prestare uno strumento che si acquista cosa, no, non lo vendiamo noi eh, se uno vuole lo compra, se no noi li prestiamo ne abbiamo presi 7-8 e questi strumenti da 8 anni girano per l'Italia o perché organizziamo degli eventi o li spediamo per posta, o perché qualcuno va in treno fa, insomma, si crea questa rete di passaggio di mano di uno strumento. Ecco ce l'ha portato Andrea stasera è, è, è grande sì. come un pacchetto di sigarette diciamo. Sì sì è grande come un pacchetto di sigarette però l'idea è che facendo le, le, con un sistema di istruzioni molto semplice hanno partecipato sia dodicenni che ottantenni a fare proprio le misure in prima persona la persona che fa questa attività se è un, un abitante di città si troverà a fare delle misure in città e vedrà che Quant'è un valore di inquinamento luminoso, tipo 16 nella scala dello strumento? Poi magari va a trovare lo zio, aiutatemi voi in campagna laziale fuori, farà un'altra misura dopo cena e vedrà che misura 20,8. E quindi lì comincerà a farsi un'idea: di mentre su, dicevo all'inizio, per la luce non è stata fatta ancora una legge. Eh, sul il rumore no? ci sono delle soglie, i decibel cioè a ci sono delle tabelle se state per tot tempo esposti a tot rumore avrete questi danni e questi lusi sia sul lavoro che ai concerti di musica no? piuttosto che sull'acqua no? c'è il piombo, c'è il cromo ci sono queste tabelle sulla luce queste tabelle non esistono ancora esistono. è anche interessante perché siamo in una fase come ingegneri che stiamo partecipando a, a creare queste tabelle in qualche modo Però quindi i dati base... vengono rilevati all'interno del vostro progetto? sì, sì, i dati vengono registrati sono stati usati anche per ricerche scientifiche non, non si fanno solo per gioco però l'idea è di coniugare una parte di raccolta di dati quantitativi non solo a occhio con una parte di eh, divulgazione abbiamo fatto una delle cose portata anche a Roma a Milumino di Meno 2011 abbiamo fatto un modellino col mio collega Francesco Giubilini, è un simulatore di inquinamento luminoso, come un plastico l'abbiamo chiamato il presepe buiometrico perché ci sono i personaggi c'è una strada, c'è un cielo fatto con la fibra ottica e ci sono i lampioncini con vari tipi di illuminazioni, quindi c'è il globo per cui tutta la luce butta in alto c'è il globo opaco che abbaglia meno però comunque spreca energia c'è il globo schermato col cappello sopra per cui la luce va in basso e poi abbiamo dei personaggi tipo facciamo vedere sull'attraversamento pedonale per il discorso della sicurezza che se tu hai una luce non schermata verso il basso facilmente capitano episodi di abbagliamento di chi guida quindi magari vedi peggio il pedone mentre ti avvicini se tu invece hai una luce schermata verso il basso ormai tante sono così non è che cioè, la gente le sta aggiustando le luci avrai come dire riduci l'abbagliamento del guidatore e illumini dove devi e quasi quasi ci metti una lampada di potenza minore ne avrei risparmiato una parte di bolletta della luce sì, quindi diciamo che mh, diminuire l'illuminazione fatta male mh, ha, ha diverse valenze positive una è quella che stiamo dicendo economica l'altra è anche quella ecologica no? perché eh, diminuire l'inquinamento diminuire la richiesta di energia è comunque un, una necessità sì. se non so, si per... vuole appunto aumentare lo sfruttamento Delle, delle fonti di energia per, perché c'è l'interesse anche qui del capitale delle grandi aziende che quando fanno le, le, quando le, il piano del, dei bisogni energetici eh, regolarmente lo, lo sovradimensionano no? perché eh, più aumenta il consumo più c'è profitto quindi diciamo uno va anche contro le multinazionali eh, cercando di diminuire questa... Non solo, ma adesso che ci sono i led, quindi ci sono mh, diciamo strumenti per eh, avere la stessa illuminazione con meno energia, uno dice allora andiamo un pochino, decresciamo un po'. No, se, se ne fa l'occasione per aumentare il livello di illuminazione, quindi quello che hai risparmiato eh, sull'energia poi lo impieghi per illuminare di più, che è un assurdo, no? Io voglio aggiungere anche un altro elemento importante che ha a che fare con il bello perché in realtà il buio ha anche un fascino eh, molto importante quindi parliamo di astrofilia ma eh, io posso dire di, di un'esperienza che ho, ho vissuto più di una volta è andare in montagna di notte eh, con eh, ovviamente l'attrezzatura giusta per cui c'è bisogno delle pile frontali in caso di necessità eh, c'è bisogno di conoscere la via quindi se uno non è esperto si deve accompagnare con persone esperte Eh, però la bellezza di riscoprire eh, un paesaggio naturale nel buio completo solo illuminato dalla luna dalle stelle dà un'emozione che è anche estetica è molto bella quindi cosa che invece eh, quando con questo inquinamento eh, diciamo eh, luminoso perdiamo sì noi un modo per sintetizzarla la parte del cielo notturno la chiamiamo l'altra metà del paesaggio che non è poi solo appunto le costellazioni quelle uno ma è anche Il vedere un monumento con la luna piena cioè in certe condizioni ti dà un, una suggestione. Che chissà perché quando avviene un turista nei postibusi, ah no, rimane lì a bocca aperta. Cioè questo è un valore, non sarà. Non ci faremo, come dire, non, non diventeremo ricchi con questo. È perché, però e poi saremo, è una cosa che non costa niente. Eh. Sì, no, no, no, no, no, no, ma il mettere la luce giusta, come diceva anche prima di Sora, cioè è, è una delle poche cose che puoi diminuire senza diminuire il tuo stile di vita, no? Perché qualcuno, diciamo, di là dal mare vuole difendere gli stili di vita. E quante stelle riusciamo a vedere della costellazione di Orione? So che questo è uno dei, degli indici che voi utilizzate per stabilire quanto è buio una zona. Eh, sì, sì, ora qui mi cogli uno, si <ride> voleva Mario Risora che l'astrofilo, però diciamo che se tu vai in città riesci a vedere proprio parliamo di Roma centro dovresti più o meno riuscire a intravedere la cintura, no? le, le tre stelle in mezzo e i due capi a me sembra una caffettiera, una moca se vai eh, appunto anche fuori nelle zone un po' più buie cambia completamente la visione quindi è un'altra esperienza ora, eh, per parlare meglio di queste cose abbiamo un sito che è quello dell'associazione si chiama attivarti.org e lì troverete buiometria partecipativa e anche tante altre storie con cui palleggiamo Eh, fare... no, scusa ripeti attivarti attivarti sì attivare punto, org. punto mm -hmm. org e eh, facciamo eventi ne abbiamo fatti noi contatti 180 in, in dieci anni insomma ci, ci muoviamo un po' in giro e il prossimo se lo faremo il 19 dicembre a Grosseto sarà una serata sulla fotografia non si Stranamente non si parlerà poco di cielo stellato, però comunque eh, siamo ingegneri ambientali, non astrofili si parlerà di ambiente, quindi di sentieri, di ferrovie secondarie, però diventa un po' l'incipit di un programma che pian piano pubblicheremo che ci porterà almeno fino a luglio con eventi, diciamo, mensili, quindi seguite il sito, scriveteci anche a buiometria@attivarti.org se volete poi essere iscritti alla mailing list. Bene, allora siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, Entropia Massimo per stasera finisce qui, l'appuntamento come al solito è per lunedì prossimo e se potete cercate di posizionarvi in un posto un po' buio per guardare il cielo stellato che effettivamente quando è sereno merita. Ciao a tutti e a tutte. Ciao, Ciao. grazie.